Професор Вільчур написав Та де уж до Ленга Мостович. Частина 3. А розділ 14. Люція не дізналася про смерть Антонія Сушкевича ні того, ні наступного дня. Під час перев'язки в амбулаторії їй знову запаморочилась голова, але набагато сильніше. Вона ледве встигла прикрити рану пацієнта марлею і доручила донці перев'язати. Напівсвідома, тримаючись за стіни, дійшла до своєї кімнати. Перелякана донка побігла за омелою, який, змірявши непритомній температуру, сам перелякався. Ртутю-гратуснику піднялася вище сорока. Він кинувся рятувати Люцію, як умів. Перш за все дав Люції відвар з тих трав, яких професор давав хворим для зниження температури. Потім наказав доньці роздягнути Люцію і покласти її в ліжко. Далі його медичні знання не сягали, тож він сів біля ліжка і заходився відганяти мух. На щастя, доктор Павліцький прибув одразу після обіду. Омела вийшов йому на зустріч. «Впало на вас, з скулапе, сім кар єгипетських. Мого старого друга вкусив собака, в аптечці закінчився спирт, а пана Люція лежить непритомна в гарячці». Я призначив її відвар з яких страв для зниження температури, але й далі тримається сорок. Подивіться, що з нею. Я сподіваюся, що незважаючи на високу температуру нічого серйозного. Доктор Павліцький оглянув хвору і дійшов висновку, що лихоманку викликали холод і нервове виснаження. У пани канської здорове серце, пояснив він омалі. Тому я не передбачаю ніяких серйозних ускладнень. Через кілька днів здоров'я відновиться. У всякому разі, я сюди заглядатиму щодня. І він справді дотримав обіцянки. Щодня після своїх звичайних прийомів у радолішках приходив до лікарні, де його цікавило не тільки здоров'я Люції, але й тутешні пацієнти. Через п'ять днів Люція нарешті опритомніла. Вона хотіла встати, але була така слабка, що навіть не могла вдягнутися. Вона зробила це наступного дня. Була неділя, і пан Юрковський приїхав відвідати її. Він знав від Павліцького про хворобу Люції і приїхав з величезним букетом квітів. «О, напевно, ви мали багато клопоту з цими квітами, – подякувала Люція. – Це дуже мило з вашого боку». «Та де -да там -да, мило? Але ж, чорт забирай, ваша хвороба – це частково і моя вина. А якщо не моя, то моїх дідів і прадідів, які оселилися в Ковалеві. Ви, напевно, точно не знаєте, що це паскудне болотисько належить до Ковалева». Я вже не раз думав над тим, як осушити ці болоти. Я навіть приводив двох інженерів, вони ходили, хитали, головами міряли, а з того вийшла дуля з маком. Він голосно засміявся і з розмаху ляснув себе по колінах і додав. По 500 злоти взяли і поїхали під три черти, а болото, як було, так і лишилося. Він говорив дуже голосно і розкотисто сміявся, весь будинок наповнився його баритоном. Коли він пересувався кімнатою, здавалося, що все поперекидує. У лікарні від нього стало тісно і шумно. Оскільки він прибув прямо з недільної служби Божої в радоліжках, а це була обідня пора, Омила зайнявся тим, що на обідньому столі не забракло горілки під час їжі. І справді її не забракло. Пан Юрковський виявився добрим компаньйоном. Обід уже давно з'їли, а вони обоє продовжували пити. Люція, відчуваючи в тому, Попрощалася з ними, щоб лягти. Коли вона пішла, пан Юрковський нахилився до Омели і пошибки сказав, що чудово було чути в радіусі 20 метрів навколо будинку. «Але ж гарна, пане! Яка надзвичайна жінка! Така повинна народитися на камені!» Омела серйозно кивнув. «Я нічого не маю проти такого роду народжень, шляхетний аграрію. Хоча, я думаю, що вони воліли б закраще народжуватися на чомусь більш пухкому». Пан Юрковський нахмурився із зацікавленням. «На більш пухкому? Сі, сіньоре, ну будьмо». Вони випили, і пан Юрковський запитав по-діловому. «Ви холостяк?» «Так, але не мальтійський». «І ви знаєте, що мені вже набридло холостякувати? Людині, яка досягає сороківки вже час, саме час. А чому ви ще не оженилися?» Не мав часу, сміх казати, але це щира правда, бо так, пане милий, ну спершу війна, тоді людині такі речі не в голові, а потім повертаюся до свого ковалева, а тут ніби хтось мітлою повимітав. Усе згоріло до фундаменту, та ще й те, що лишилося, селяни розікрали. Як то кажуть, не було до чого рукам зачепитися, отже як було женитися. Важко взяти дружину, посадити її, мій дорогий підгрушав, і сказати «Сідай ну, тут, кохана, і чекай, поки я хату тобі збудую, і шматок хліба з землі вигорю. Коли я вже взявся за відбудову господарства, то від світанку до смеркання чоловік на ногах. Як я вже сяк-так усе влаштував, а тут і криза, думаю собі, яке лихо. Адже ж люди їсти не перестануть. «Земля має своє дати, але кілька років вона не давала. Сто кілограмів жита чи фунт паклі – одна ціна. Сам, пане, знаєш?» – омела підтакнув. «Знаю, знаю, бо я, по-правді, жита не сіяв, але мав плантацію паклі». «Ёх, це здивався пан Юрковський. Усе просто. Пакля на голові. Як бачите, пане Цинцинате, плантація функціонує не вельми справно. Занадто низький урожай». Я -ха, ха – зметикував пан Ярковський. «То ви лисієте! ха ха Але комік з вас справжній!» «Та про що ж то я говорив? Ага! До жінячки не дійшло, бо й правду вам сказати, тутешня місцевість не врожайна на дівок. А ті, що були, то вже повискакували заміж. Зайдеш до цього сусіда, до іншого кожен жонатий. У кожного по хаті жінка ходить, діти бігають. На камені народжені!» – вставив Мела. «На камені народжені», – повторив пан Юрковський і, зметикувавши, що опинився у невинній витівці товариша, знову вибухнув сміхом. «Але ж ви гострий на язик, варшавянине! Нехай я вас не знаю, шановний пане! А ви ніколи не були одружені?» «Ніколи», – похитав головою мело. «І вас ніколи не тягнуло до женячки? Та як же? Одного разу мене тягнули двоє хлопчаків, щоб одружився з їхньою сестрою». Пан Юрковський значуще підморгнув лівим оком. То ж ви далеко зайшли? Якщо це можна вважати далеко, Харісіме, вони так собі балакали аж до смерку, коли гість нарешті почав збиратися їхати. Оскільки він нерішуче вагався і озирався, Умела підказав, а може би хотіли попрощатися з паною Люсією? У саме так, саме так, якщо вона почувається досить добре і ще не спить. Люція не спала, але попрощалася з паном Юрковським лише через двері, і після його від'їзду сказала Омелі, «Який це приємний чоловік, він настільки безпосередній і захоплююче простий, що дається щирим і добрим серцем». «То є правда», – підступно зізнався Омела, «а при цьому врода, плечі Геркулеса, біцепсититана, шия Зубра, фантазія кмітиця. «Ой-гой, -ой, бідний мій друже, бідний мій друже!» Люція здивувалася. «Про кого ви говорите?» «Про мого друга, про Вільчура. Нещасний лікується там у місті і не здогадується, що Пенелопа тут забула про те, щоб пороти свою тканину вночі. Навпаки, вночі вона мріє, але не про нього, нещасного Одіссея!» Люція легенько зашарилася і зі зізміялася. «Що це ви за дирниця оповідаєте?» Горе тобі, о, горе Одіссею, стогнучи виводив Омела. Правду кажу я тобі. Ти був більш безпечний, коли ціла купа залицяльників чигала на серце твоєї пинилопи, ніж зараз, коли є лише один. Один? Але який? Постава за віші чорного, вусики, чорт забирай, лишка білого, та й взагалі. Зараз їде собі до свого ковалева. Коней батогом поганяє, задоволено посвистуючи, а вслід за ним біжать думки та зітхання про чарівну дуль сінею тобоську. Лети, лицарю, з вітрами змагатися, це змагання, в яких розчарування тебе не спіткає. Звеселіла Люція сміялася й з задоволенням. Поганий з вас, пророк. Поганий. Ти хочеш сказати, що немо профета у своїй лічниці. Нехай мої передбачення будуть хибні. — Я запевняю вас, що вони не можуть підтвердитися, — сказала вона з притиском. — А мені здалося, що цей Агрікола з першого погляду завоював ваше серце. — Він справді підкорив моє серце, але не в тому сенсі, як ви думаєте. — А ви знаєте, що він, схоже, відверто суне до вас із залицяннями. Ці залицяння за всіма правилами сільських традицій. Люсія махнула рукою. — Я твердо переконана, що ви і тут помиляєтеся. «Ручаюся за це усім своїм майном», – наполягав Умила. «І хто знає, чи не доб'ється він свого, хто знає, терпінням і працею, побачите, що він дедалі частіше відвідуватиме вас». Умила не помилявся. Дійсно, майже не було дня без візиту пана Юрковського. Він приїжджав під різними приводами, чи тому, що йому було по дорозі до одного із знайомих, чи через те, що мав справи в містечко – чи щоб доставити до лікарні деякий провіант, пожертвуваний його матір'ю. Ці приводи не були ані особливо хитрими, ані витонченими, але вони не дозволяли Люції розпочати з ним відверту розмову. Навіть коли пану в Юрковському бракувало штучних приводів, він говорив відкрито. «Зараз в господарстві мало роботи, а чоловік цілий рік так важко напрацюється, що заслужив на якийсь перепочинок». Коли поїду до сусідів, розмова, як ви знаєте, не надто різноманітна. Балачка про повсякденні справи, а то про жито, а то про корів, а то про службу. Пробачте, що я інколи приїжджаю до вас, але мені приємно провести тут годину-другу. Година зазвичай затягувалася на кілька годин. Але, знову ж таки, не було нагоди сказати йому, що хоча його відвідини і приємні Люції, вони не можуть привести до того, на що він очікує. Пан Юрковський у своїх розмовах з нею ніколи не торкався тих питань. Незважаючи на свій темперамент та відкритість, він, видно, не належав до людей агресивних і вважав за краще спершу звідати ґрунт, ніж натрапити на прикро відмову. Так було й тоді, коли одного дня перед самим вечором без жодного повідомлення повернувся професор Вільчур. Вони саме сиділи за чаєм, коли почули, як заїжджає бричка. Перш ніж омела вийшов на ганок, до кімнати увійшов вільчур. Люція і пан Юрковський привітали його радісними вигуками. При світлі лампи він виглядав здоровим. Можливо, він дещо схуд і зблід, але це було пов'язано з тим, що зійшла сільська засмага. Вже коли сіли за стіл, Люція помітила, що ліва рука професора тремтіла, тремтіла постійно, і тремтіння посилювалася щоразу, коли він намагався втримати в руці виделку чи ложку. На очі Люцій накотилися сльози. Щоб сховати їх, вона встала і вийшла до своєї кімнати. Тут їй не треба було стримуватися, і вона розридалася. Безперечно, і умела, і пан Юрковський також помітили цю тремтячу руку, але лише вона розуміла весь трагізм ситуації. Вільчур як хірург вже не існуло. Ці найточніші руки, яким довіряли своє життя сотні й тисячі пацієнтів, стали зіпсутим апаратом, пристроєм, яким уже не можна скористатися. Відтепер Вільчур більше не в змозі самостійно проводити жодної серйозної операції. Насправді ж багато з них не вимагають використання обох рук, і за присутності лікаря-асистента можна їх робити, однак навіть часткова втрата влади над руками, мабуть, була страшним ударом для Вільчура. Люсія довго не могла себе опанувати. Вона була лікарем і розуміла, що це тремтіння руки не може бути симптомом, який минеться. Подібні речі у виняткових випадках можуть бути усунуті за допомогою нагрівання, електрофорезу, тобто процедур, яких не можна було застосовувати, не маючи необхідних пристроїв. Лікарі, звичайно, не відпустили б вільчура, якби вважали, що це піддається лікуванню. Він безперечно залишився б там надовше, щоб не втратити своїх хірургічних здібностей, тому стан був безнатійний. Можна було здогадатися, що зуби скаженого собаки пошкодили один із важливих нервів, і вже нічого не можна виправити. Коли вона повернулася до товариства, пан Юрковський почав прощатися. Незабаром мама пішов спати. Вони залишилися самі. Вільчур сумно посміхнувся до неї. Бачите, і простягнув до неї тремтячу руку. У пориві ніжності та співчуття вона схопила його руку і почала вкривати її поцілунками. Мабуть, він сам був занадто шокований, щоб захищатися від них. І уявіть собі, пане Люціє, говорив він тихим голосом, уявіть собі, що не вдалося виявити жодного пошкодженого нерва, не підірвано жодний м'яз. Ми там, уже випробували все, дуже хороші фахівці. Вони висловили думку, до якої схиляюся я, що на це вже немає ради. Я помітив, що це дуже сильно залежить від психічного стану. Чим більше я збуджений, чи нетерплячий, тим збільшуються судоми, а, наприклад, вночі під час сну цілком зникають. Люція обома руками тримала його долоню, ніби намагаючись щирим стисканням стримати це тремтіння. «Це нічого, нічого, прошу, пана, не сумуйте. Пам'ятайте, що я завжди буду біля вас. Зрештою, і дотепер ви не проводили всі операції самі. І у дуже багатьох випадках вистачало вашого діагнозу та ваших інструкцій». Вільчур погладив її по голові. «Я знаю, знаю, дорога пана Люції. бувають гірші каліцтва, ніж це. Зрештою, хто ж може більше, ніж я, бути призвичайним до каліцтв? Будемо якось давати собі раду. Наступного ранку приїхав доктор Павліцький, який отримав звістку про повернення Вільчура. Він також був дуже схвильований станом руки професора і ніби між іншим сказав. Хоча мені не пощастило слухати лекції та вчитися клінічної майстерності пана професора, але зараз своїм нахабством хочу піти так далеко, щоб використати вашу присутність тут для поглиблення моїх скупих знань у галузі хірургії. Знаючи вашу доброту, я думаю, ви не відмовите мені в тому, щоб давати настанови та практикувати під вашим пильним оком. Вільчур серйозно подивився на нього. Ні, пане колего, я навіть буду вам вдячний за це. Зазвичай усі серйозні хірургічні операції ми робимо вранці». «Заглядайте до нас у такій порі. Я постараюся не втратити жодної нагоди», – кивнув головою Павліцький. І справді, майже щодня він почав приходити у клініку і під керівництвом Вільчура або за його участю, проводив операції. А оскільки він в околиці не мав великої практики, то міг собі дозволити працювати тут безплатно. Тим більше, що... Завдяки одруженню був матеріально забезпечений, і йому не треба було бігати за заробітку. Крім нього, частим гостем лікарні, як і раніше, був пан Юрковський. Вільчур не міг не помітити, хто є головною метою його візитів. І хоча він також бачив, що Люція ставиться до молодого поміщика лише із звичайною прихильністю, одного разу все ж запитав її, вам подобається пан Юрковський? Вона здивовано глянула на нього. Чи це питання має якесь значення? Вільчою трохи змішався. Ні, прошу, пані. Мені здалося, що він приїжджає сюди головним чином задля вас. Люція знизила плечима. Можливо, якщо ви цим не задоволені, нема нічого легшого, ніж дати йому зрозуміти, що він занадто часто буває тут. Але ж ви знову. обурився професор. Це дуже приємна людина. Крім того, навіщо вам нудьгувати? «В вашому вісі це велика жертва бути в цій глушині подалі від усіляких розваг. Ви ж мусите мати якесь товариство». Люція глянула на нього із щирою посмішкою. Ну ви ж чудово знаєте, що я не сумую за розвагами, і ваше товариство мене влаштовує якнайбільше». Вона не була до кінця щира щодо цього, хоча, можливо, сама про це не знала. Насправді були випадки, коли їй було трохи нудно. Якщо пан Павліцький чи Юрковський тоді не приїжджав, вона бралася писати листи. Ті листи були довші, ніж зазвичай. Крім того, у неї були причини для більш широкого листування. Кульський писав майже щодня, і тон його листів ставав дедалі сумнішим. Неважко було здогадатися, що він впав у якусь меланхолію. І Люція вважала своїм обов'язком втішати та заохочувати його до життя. Незважаючи на симпатію до пана Юрковського, в результаті розмови з вечором вона вирішила поговорити з молодим поміщиком і чітко дати зрозуміти, що його відвідування лікарні не можуть мати тих наслідків, на які він очікує. Випадок, однак, розпорядився інакше. Одного разу після полудня Юрковський приїхав зі своєю сестрою. Це була вже не молода пана, приємної та хворобливої зовнішності. Вона приїхала із запрошенням. З приводу її іменин у Ковалеві мав відбутися бал, і стара пані Юрковська якнайщиріше запросила Вільчора та Люцію. Професор, коли почув це, від душі розсміявся. Але ж, дороге панство, бал і я. Я з незапам'ятних часів не був на балу, а не танцював і ще й зі студентських часів. Для чого я вам буду корисний?» «Не відмовляйте нам у цьому», – обізвалася пана Юрковська. «На балу буде багато людей старшого віку, і тих, хто не танцює, а Матуся так сильно просила, вона так хоче познайомитися з паном професором, вона так багато чула про вас, від мого брата, від людей. Та я і фрака навіть не маю», – захищався Вільчур. Однак виявилося, що це не обов'язково, бо в околиці рідко хто використовував такий парадний стрій в сусідських забавах. Вільчур глянув на Люцію, ніби очікуючи на її допомогу в обороні. Несподівано для нього Люція приєдналася до нападників. Якщо бальні костюми не обов'язкові, ми могли б скористатися запрошенням. Вона посміхнулася до пани Юрковської і додала: Я також страшенно давно не танцювала, а так люблю танцювати. Тоді нічого і казати! з розмахом пан Юрковський поплескав по коліна. Тобто. Суботу о шостій, посилаю коней до шановного паства і справу вирішено. Вільчор більше не заперечував. Справді, він не мав права відмовляти Люці у задоволенні танцювати. А він же знав, що вона без нього не піде. Наступного дня він з'ясував, що це було для неї не будь-якою приємністю, заскочивши її, коли вона порола якусь сукню. Виявилося, що за допомогою донки Люція взялася перешити своє варшавське офіційне плаття у таке, яке могло б нагадувати бальний туалет. Вона так була зайнята, що ледь зауважила, коли зайшов вільчур. «Я думаю, якщо тут вирізати з зу три сантиметри, – свільовано говорила вона донці, – а тут зморщити, то складки добре вкладатимуться». Люція на собі драпірувала плаття, прикладаючи до стегна і до плеча. «Вони ідеально вкладаються!» – з поблажливою посмішкою сказав Вільчур. «Справді так добре?» – серйозно запитала вона. «Мої дорогі пані, якби ж то я хоч трошки знався на цьому!» Донка вклякла перед Люцією і, обтягуючи поділ сукні, сказала. «Якщо тут випустити на два сантиметри, то довжина буде саме враз!» Вільчур Гм, «Коли пані закінчаться, то прошу дати мені знати!» «Добре, добре», – розгублено сказала Люція. «Ми зараз закінчимо». Вільчор вийшов і сів на ганку поруч з Омелою, який був зайнятий скручуванням цигарок. Раніше цього він ніколи не робив. Вільчур був призвичайний сам робити собі цигарки, а Омела брав з його коробки стільки, скільки потрібно. Однак з моменту повернення професора виявилося, що посмикування руки заважає йому виконувати таке просте завдання – Якогось дня Омела помітив це і відтоді, не сказавши ні слова, сам перейняв цю функцію. Давніше, коли бачив професора, який скручував цигарки, він говорив, «Ось маленька деталь, яка характеризує людину. Думка про майбутнє, про найближче, але майбутнє». «Бачиш у цьому щось погане?» – спитав Вільчур. «Природно, пане, чи можна мати голову, яка завжди зайнята майбутнім? Невже ти не бачиш катастрофічних наслідків такої точки зору? Признаюсь тобі, що не бачу, друже. Бо ти не можеш поглянути на речі по-філософськи, Дарлін. Поміркуй. Люди постійно думають про завтрашній день. Щодня про завтра. І лише про завтра. Завдяки цьому вони не бачать такої дрібниці, як день сьогоднішній. Вони не бачать сьогодення. Вони постійно живуть завтрашнім днем. І коли це завтра нарешті стає реальністю, коли годинник відміряє потрібну кількість годин і перенесе їх у те завтра, вони вже не звертають на це найменшої уваги. Бо вони, як божевільні, задивлені в наступне завтра. Події течуть навколо них, справи крутяться, щось відбувається. Вони цього не помічають, не бачать, не можуть зосередити увагу на цьому, оскільки вся їхня увага зосереджена на майбутньому. Якби я писав монографію про наш час, я би дав їй назву Люди без сьогодення. За цих умов людина лише на насмертно мудрій, коли чує з вуст лікаря, що перед нею вже нема ніякого завтра, помічає своє сьогодні. На жаль, сьогодні це не дуже привабливо. І ось такий хеппі завершує довгий фільм про життя двоного істоти без оперення, обтяженої безумством у пошуках завтрашнього дня. Чи вважаєш, маестро, що це парадоксальне марнотратство? На твою думку, ця система існування спирається на непохитну основу кретінізму? Якщо ти скажеш мені, що система є чудовим наркотиком проти усвідомлення про смердлої нудьги для сьогоднішнього, скажу тобі, що бачу в цьому глибоку мораль. Недаремно лікарі вже давно вороже ставляться до застосування наркотиків при пологах. «У цьому має бути якась рація. Чому тоді людина, народжуючи своє сьогодні, має перебувати під наркотизованою гарячковою думкою про майбутнє? Не можна бути мудрецем, не знаючи сьогодення, не бачачи його, ані себе у ньому. Тепер ти вже знаєш, чому я мудрець». Заставши Омелу за скручуванням цигарок, Вільчур з усмішкою зауважив. «Хо-хо, друже!» «А куди поділася твоя мудрість, твоя відраза до системи завтра?» Не припиняючи свого заняття, Омела відповів. «Ти знаєш мою мудрість у чіткому погляді моїх прекрасних очей, а огиду – у викривленні моїх золотоустих вуст. Якщо ти думаєш, що я змінив свою думку, грубо помиляєшся. Просто я помітив, що останнім часом ти недбало робиш цирки. А оскільки я люблю палити добре напхання, я пішов на маленький компроміс з перешкодами життя і дав їм невелику поступку. Вільчур подивився на свою руку, яка смикалася. Так, не дбало. маєш рацію, мій друже, я поступово стаю цілковитим нездарою. Мило, трохи знизав плечима. А які ж звідси висновки сумно. Я не поділяю такої думки і впевнено можу сказати, що я цілком заперечую її і, і з найглибшим переконанням. «Яким тепер софізмом мене почастуєш?» Вільчур ледь посміхнувся. «Не переконаєш же мене у тому, що втрата руки чи ноги, слуху чи зору – це річ радісна?» Помила, акуратно складав готові цигарки в коробку. «Радісна – це погане слово. Точніше, буде сказати «корисна». «В чому ж його користь?» У поступовості мудра природа придумала не найгірше правило відлучення живих істот від життя як можна було зробити це простіше, ніж поступово закриваючи контакти людини з навколишнім світом? Найчастіше смерть настає тоді, коли життя мало вартує. Ревматизм зробив руки незграбними, подара вилучила ноги, так би мовити, з обігу. Шлунок не сприймає жодної смачної їжі і нічого не перетравлює, окрім огидної кашки. Нирки не хочуть пропускати навіть найменшу чарку горілки. Серце не дозволяє бігати. Вуха не почують солов'їного співу та журчання струмків. Ніс не відрізняє запах старої люльки від запаху конвалії. Очі не добачають принад найкрасивішої жінки. А якби й побачили, то організмами із цього і так би нічого не дісталося, бо решта давно вже на пенсії. Усе це прекрасно і логічно складено. Людина поступово стає ізольованою від справ світу цього. У ній ефективно працює лише мозок, який природно мусить себе чимось втішити. Зазвичай втішається тим, що існує інший світ, де можна ідеально існувати без використання таких інструментів, як кінцівки, шлунок, орган запаху і тому подібні інструменти, які легко замінити. Я б навіть сказав, що це дуже мило з боку природи створити такий плавний перехід між життям і смертю. Старість з усіма її недоліками – людське благо. Вільчур звів брови. З певної точки зору ти маєш рацію. Але всі каліцтва і недоліки, про які ти говориш, – це не завжди доля старих людей. Часто вони трапляються з тими, хто перебуває у віці загальнозваному як молодість чи зрілість. Мела запалив цигарку і, смакуючи запах диму, заперечно похитав головою. «Я не беру до уваги питання віку. Для мене таке питання не існує», – Філчер засміявся. «Мені не залишається нічого іншого, як визнати твою оригінальність у цьому відношенні, друже, бо ти, мабуть, єдиний виняток у світі, який не враховує вік. Я можу бути єдиним. Чи це якось чином підриває правдивість моїх стверджень та логіку міркувань?» Вік – це питання часу. І тільки часу. Ти докорінно помиляєшся. Це не лише питання часу, але й розвиток особистості в цей період. Питання внутрішніх і зовнішніх досягнень, справа духовної та розумової зрілості, питання становища в суспільстві. Переходячи від абстракції до реальності, візьмемо близький і очевидний приклад – мене. Щонайменше, я не відчуваю себе спорохнілим і думаю, що міг би бути набагато кориснішим, якби не пошкодження руки, якби не інвалідність. А по-друге, ти помиляєшся, думаючи, що людину потрібно відлучити від життя, поступово перериваючи свої контакти з нею. Тут психічний стан вирішує більше і сильніше, ніж фізичні недоліки. Деякі відносно незначні невдачі іноді викликають повну зневіру в житті та байдужість до смерті. Насправді, три дні сильного болю в животі, у молодої і цілком здорової людини можуть так спротивити життя, що вона буде близька до самогубства. А в мене були такі пацієнти, які після ампутації обох рук і ніг не переставали цікавитись усім, що їх оточує. Мало підвівся. Пробач, цісарю, я залишаю за собою право продовжити цей диспут, але я зроблю це іншим разом. На жаль, зараз не можу тобі служити, бо наближається час мого щоденного походу до радолішок. Тим часом застрахуй свої аргументи в якійсь страховій кампанії. Заробиш на цьому, бо вони виплатять велику компенсацію. Я розіб'ю їх так, що каменя на камені не залишиться». Він підніс капелюха над головою і заспівав досить хрипким голосом. «Камінь на камені, камінь на камені, а на тому камені ще один камінь!» і пішов геть наспівуючи. А Вільчур з усмішкою спостерігав за ним. Він прекрасно знав, що Омела пришвидшив свій похід до корчми лише тому, що просто не міг знайти контраргументи, а в принципі не любив, щоб будь-кому в дискусії визнати рацію. Коли Вільчур зазирнув до Люції, то застав її за шиттям. Узагалі ступінь її зацікавленості в очікуваній забаві був для Вільчура несподіванкою. Як він собі пригадував, у Варшаві Люція рідко бувала на балах чи танцях. Вона також не пропадала за такими розвагами, як театр чи кіно. Вільчерою це здавалося цілком природним, бо відповідало його власним інтересам. Він вважав її дівчиною серйозною, яка недаремно присвятила себе такій відповідальній і ційній праці, як праця лікаря. Тепер він був здивований її переміни бо за переміну він сприйняв раптовий потяг до танців. Ще кілька днів тому він би сміявся, якби йому сказали, що Люція може присвятити свою увагу таким смішним речам, як перешивання сукні. Однак на нього чекала ще більша несподіванка. Саме в суботу, незважаючи на те, що в амбулаторії ще шестеро людей чекало на перев'язку, Люція, залишивши вказівки для донки, вирушила в радолішки. Коли через дві години вона повернулася, Вільчур запитав, що сталося, Люція відповіла так, ніби йшлося про цілком звичайну річ. «Зрештою, сьогодні цей бал у ковалеві, і я мусила піти до перукаря, щоб зробити зачіску». Лише тепер він помітив на її голові якісь дивні й локони. Навіть їй з цим було красивіше. Однак він не міг видобути із себе нічого іншого і сказав. «Ну, звісно, звісно». В душі ж Вільчур так зовсім не думав, щоб це було чим звичайним. За обідом помітив, що її нігті теж полаковані в рожевий колір. «Я не повинен дивуватися всьому цьому», – стверджував він. «Вона молода, а ми ведемо тут такий сірий, безбарвний спосіб життя. Цей бал для неї – подія». Ліція натомість думала не лише про себе і про свою зовнішність. Він переконався у цьому, коли шукаючи в шафі чорний одяг, не знайшов його і лише оглянувши кімнату, побачив, що той висить на стільці. Одяг був свіжо почищений та випрасований. О 6 годині за ним приїхали. Сидячи біля Люціє у бричку, він відчув запах парфуму. Це зовсім засмутило його, і щоб приховати розгубленість, він почав детально розповідати Люці про якусь ускладнену операцію на 12-й кишці, про яку він читав у щойно отриманому щомісячному журналі. Ця тема зайняла йому всю дорогу. Бали в Ковалеві та й усіх інших дворах у цих краях значною мірою відрізняються від подібних забав у столиці. Відрізняються насамперед тим, що запрошені гості не вважали за найвищу честь приїхати якомога пізніше, а, власне, у призначений час, а іноді й на кілька годин раніше. Тому, коли Люція з Вільчером зупинилися перед ганком двору в Ковалеві, там вже було людно і шумно. Привітати гостей біля брички вибіг молодий господар, за ним дріботіла його мати. Ще кілька людей вийшли на ганок, щоб побачити, хто приїхав. Вільчур та Люція з кількох десятків присутніх гостей знали лише кілька осіб. Окрім Павліцького та Сьонза, це були переважно поміщики з близьких і дальніх місцевостей. Їхні дружини, сестри, дочки чи матері – сюди ще не дійшла модна звичка омолодження. І матері виглядали як матері, дружини як дружини, а дочки як дочки. Матері сиділи на диванах, дружини зосередились у бічній вітальні, обговорюючи господарські справи – Паночки стояли кубками, шепталися, сміялися і кидали погляди у бік їдальні, де чоловікам подавали горілку та закуски. Панови без огляду на різницю в віці стояли довкола столу. Розмова тут була загальною. Прийшов сезон полювання, і це займало увагу всіх – старих і молодих досвідчених мисливців та початківців. Тим часом у салоні зазвичали перші тони настроюваних інструментів. Оркестр, який привезли з Радолішок, не був численним, оскільки складався усього з трьох осіб – піаніста, скрипаля та гармоніста, але був випробуваним і користувався великою популярністю у всій околиці. Молоді панове повільно виходили з їдальні, і тепер пан Юрковський почав їх представляти Люції і Вільчурові. Їх обох з чуток усі знали давно. Не лише тому, але й завдяки красі Люції – Незабаром навколо них зібралося чимало молоді, і разом зі звуками першого вальсу Люцію було запрошено на танець. У свою чергу Павліцький запросив пану Юрковську, і незабаром салон наповнився танцюючими парами. Перекуска, а точніше випиті при ній настоянки, чудово вплинули на настрій чоловіків і на бажання кружляти під звуки музики. Паням таке заохочення не було потрібне, адже... Самий танець був для них заохоченням. Люція виглядала привабливо. Про це їй говорило не лише дзеркало вітальні, в якому вона контролювала свою зовнішність після кожного кола танцю, але й погляди усіх чоловіків. Тут були жінки молодші від неї і краще вдягнені, але вона могла не боятися браку уваги. Невтомний оркестр майже не робив перерв. І оскільки танцюристів було більше, ніж танцюристок, Люція ненадовго присідала відпочити, як знову хтось її підхоплював до танцю. У дальших кімнатах старші панове засіли до бриджа. Однак Вільчур, який узагалі не вмів і не любив грати в карти, стояв на порозі вітальні, розмовляючи з господиною дому. Наскільки це було можливо, не спускав погляду з Люції і не міг позбутися дивного відчуття, що вона стала йому чужою і далекою. Йому здавалося, що той блиск в її очах, ті яскраві рум'яна, кокетлива посмішка, що все це було якесь неприродне і дещо непристойне. Це не відповідало її повазі та внутрішнім цінностям, які він так високо цінував. те бездумне кружляння у вузькому просторі, у тлумі танцюючих, крутіння стегнами, майже кокетливий нахил голови. Це була не Люція. Ніякі роздуми не допомагали. Він даремно пояснював собі, що все гаразд, що так і має бути, що Люція – молода дівчина, а танець з найдавніших часів був привілеєм саме молодих дівчат, що це, скоріше, добре її характеризує. Вона вміє працювати активно, корисно і серйозно, вміє глибоко дивитися на життєві справи та всякі обов'язки, і водночас вона може бути життєрадісною і природною, веселитися, як інші жінки у її віці». Все це було правильне і переконливе, наскільки мозок приймав це до відома і схвалював, настільки десь там, в емоційних центрах, дедалі сильніше давав про себе знати опір. У слюція в обіймах свого партнера, в ритмі танго, проминула вільчура і тепло і сердечно посміхнулася до нього. Він відповів посмішкою, але одразу відвернув голову. Вона, мабуть, це помітила, щойно тільки оркестр-замок наблизилася до нього. «Як тут приємно, правда ж?» – запитала вона. "У-так", непереконливо сказав він. «Оркестр, можливо, не найкращий з точки зору музики, але для танцю достатньо лише ритму. І деякі з цих панів справді чудово танцюють». Вільчор нічого не сказав, і тепер вона здивовано придивилася до нього. «Ви, здається, чимось незадоволені?» «Я? Зовсім ні». «Вам нудно?» «Ну, знову». «О, мені так шкода». «Я намовила вас на цей бал, любий професоре, Яка я егоїстка!» Вона засмутилася і швидко додала. «Перед вечерею незручно залишати бал, але відразу після цього повернемося додому». Вільчор був зворушений її готовністю. «Ні за які гроші, пане Люціє. «Коли ж вам це не подобається?» Він з посмішкою розвів руки. «Ну, то це вже моя власна провина. Оскільки я не танцюю, то слід було б навчитися грати у бридж». «Чи зацікавитись полюванням? Я б тоді мав багато цікавого заняття. Будь ласка, залиште всілякі докари сумління. Ви нарешті раз за весь час маєте розважитися, бо якщо...» Він не закінчив, бо знову заграв оркестр, і новий танцюрист уклонився Люці. «Чи можна вас запросити на фокстрот?» «Із задоволенням», – відповіла Люція, і лише зараз помітила, що Вільчер не закінчив речення. «Однак вона вже нічого не могла вдіяти». Вона кивнула йому головою і опинилася в обіймах високого брюнета з мрійливими очима. Знала його лише з вигляду і те, що він був поміщиком десь у північній частині повіту. Прізвище Некорович. Інколи вона зустрічала його в радолішках. Некорович також запам'ятав її звідти, бо сказав, «Я вже втретє вас бачу. Пані, можливо, на мене не звернула увагу. Не всім так щастить, як віцику Юрковському». Ні у чому ж йому пощастило?» запитала вона весело. О, якби ж то я вмів вам точно відповісти, але віце, хто така прихована бестія, що тільки відкашлюється і бурчить собі щось під ніс? Однак я знаю, що він бачить вас дуже часто. А чи це вже не є щастя? Ви, будь ласка, не смійтеся з мене, засміялася вона. Справді, пан Вінцент часто заглядає до нас у лікарню, але таке щастя доступне кожному, хто страждає від порушення травлення або має скалічений палець. Кавалер зітхнув. «Ох, то я спробую сьогодні під час вечері дістати нестравність шлунка, а якщо це не вийде, завтра я поріжу собі палець». «Бачу, що ви здатні на жертви», – засміялася вона. «Отак, на будь-які. Я однак повторюю, що Віцек має виняткове щастя, бо я ніколи не помічав у нього відсутність апетиту і не зауважив, що йому бракує пальців. І це ж він часто буває у вас. Ви не могли б мені сказати, яким чином можна отримати таку пільгу». — Це ніякий і не привілей, прошу пана. В ній буде приємно, якщо ви завітаєте до нас до лікарні. — Дякую, пані, і обов'язково цим скористаюся найближчим часом. Вони деякий час танцювали мовчки. Потім Некорович запитав, здавалося байдужим тоном. — Як вам подобається ковалево? — Тут дуже красиво і приємно. — А ті недоліки, які ще є тут, незабаром будуть усунуті. — Про які недоліки ви говорите? Люція з цікавістю подивилася на нього. Він завагався і відповів. «Власне, я кажу про один недолік, про єдиний недолік. Віцик не має дружини і господині Ковалева». Вона здогадалася, до чого хилить Нікорович, і сказала. «У Ковалеві є аж дві пані. Я не чула, що пан Юрковський збирався одружуватися. Він мені про це не згадував». «То так?» – здивувався Нікорович. «Отже, він вам іще не освічився». Скільки вона нахмурила брові, він поспішив додати, «Дуже прошу мене вибачити, що втручаюся не у свої справи. Пробачте, будь ласка, але я думав, що це вже не таємниця. В цілому повіті всі в голос говорять, що віцик намагається здобути вашу руку». «Це помилка», – сказала Люція з притиском. «Я можу запевнити вас, що в цьому немає грама правди». «Однак», – почав Некорович, вона перервала його, – «Пан Юрковський, знайомий професора і мій, і мені прикро, що його візити до лікарні можна так недолуго прокоментувати». Ця розмова засмутила Люцію. Вона навіть не припускала, що перебування Юрковського в лікарні всім так сильно кололо в очі. Але тепер з поглядів незнайомих людей, з деяких уривків розмов та ставлення до себе, Люція мала зробити висновок, що тут її вважають майже нареченою господаря. Вона довго вагалася над вибором способу, як спростувати ці помилкові припущення? Нарешті вирішила чітко і відкрито поговорити з Юрковським. Незабаром випала нагода. Він запросив її на танець, оскільки їх могли почути інші танцюючі, і з фрагментів почутих речень здогадатися, про що вони говорять, коли танго закінчилося, вона запропонувала. Я хотіла б поговорити з вами на одинці. З найбільшим задоволенням, тим більше, пану Люціє, що і я хотів вас просити про це. Через передпокій і кімнату, в якій грали у бридж, він провів її до свого кабінету. Тут нікого не було. Прошу, пана, по діловому почала Люція, сідаючи у фотель, який він підсунув їй. Я сьогодні дізналася, що в околиці циркулюють смішні плітки про те, що нібито ви щодо мене або я щодо вас підтримуємо наміри на шлюб. Він із занепокоєнням подивився на неї і запитав, «Чому ви називаєте ці чутки недоречними?» «Просто тому, що вони базуються на порожніх вигадках, на абсурдній видумці. «Навіть якщо на вигадці, щонайменше не бачу її абсурдності!» Люція хотіла позбавити його можливості заперечити і тому похитала головою. «Абсурд тут полягає в тому, що ви, як і я, досконало знаємо, що ми не призначені одне для одного». «Я зовсім так не вважаю», – сказав Юрковський, нахмурившись. «Ви, звісно, так вважаєте», – наголосила вона. «Перш за все, ви землевласник. Вам потрібна дружина-землевласниця, яка б могла зайнятися господарством, яка б була для вас господиною дому. Я – лікарка. Як ви знаєте, я переїхала сюди для того, щоб працювати соціально. Я не маю поняття про господарство». Я нічого про це не знаю і думала б, що марную свої здібності професійну підготовку, якби кинула свою роботу лікаря. Я вважаю цю працю покликанням і ніколи від неї не відмовлюся. Юрковський хвилину мовчав і нарешті майже сердито заговорив А хто вам сказав, що я вимагатиму від вас будь-який жертв? А хто вам сказав, що я б наважився нав'язати вам господарювання у ковалеві? Я більше нічого не хочу, тільки те, щоб ви стали моєю дружиною. І я не збираюся ні в чому вас обмежувати. Ви зможете робити те, що вам подобається. Якщо ви захочете, то тут, у Ковалеві, вибудую для вас лікарню навіть більшу, ніж там та. Ви кажете, що ми не призначені одне для одного. І це неправда, бо після того, як я познайомився з вами, бачу, що жодна інша не була призначена для мене, тільки ви. Звичайно, можливо, я не вартою такої жінки, як ви, я... «Розумію це, але зате я знаю, що можу бути добрим чоловіком, що ви не розчаруєтеся в мені, бо я кажу, що кохаю вас. То у цьому нема ані краплини обману. Я не поспішав зізнатися, бо хотів, щоб ви могли мене пізнати і виробити свою думку. Чи ж до господарства, то поки, слава Богу, жива мати і вона піклується ним? Сестра точно вже не вийде заміж, бо немає бажання цього робити». Одним словом, про господарство немає чого хвилюватися. Отже, пану Люціє, запитую вас, де тут абсурд, де тут недоречність. Не бійтесь, я не молокосос, і перш ніж звернутися із цим до вас, я все продумав і врахував. Люція заперечно похитала головою. Не все. Мені дуже прикро, що мушу вам це сказати. Ви зовсім не взяли до уваги мої почуття і мої наміри. Я не згодна з тим, що ви говорили про себе». Я не вірю, що могла б бути для вас гарною дружиною. Це одне. А по-друге, я не могла б нею стати і через те, що я невільна, що в мене є якісь зобов'язання. Ви не можете їх позбутися. Я не хочу позбуватися цих зобов'язань. Юрковський опустив голову. Це означає, що ви когось кохаєте? Так, коротко відповіла вона. Він мовчав добру хвилину, а потім сказав, намагаючись посміхнутися. А це справді я вирвався, як Пилип з а але хто ж то міг знати? Як я міг навіть припустити, я не чув, щоб хтось із наших місцин добився вашої руки, а Варшави ви б не покидали, якби там сильно перепрошую. Я б ніколи не наважився нав'язуватися, якби не переконання, що ви вільна. Дуже сильно прошу пробачення. На обличчі Гірковського була щира стурбованість і смуток. Після тривалої мовчанки він раптом подивився на неї з недовірою. «Прошу, пані», – почав він, – «а може таким способом ви хочете підсолодити мені гірку пилюлю? Мені було б украй прикро, якби за мою щирість і за мої почуття ви заплатили таким вивертом. Однак я справді не помітив, щоб тут хтось за вас боровся. А в нашій місцевості нічого довго не можна втримати у таємниці». «Скажіть мені чесно і просто, ти мені не подобаєшся, чекатиму на кращого». Люція заперечно похитала головою. «Ваші припущення необґрунтовані, я сказала вам правду, я справді кохаю іншого і стану його дружиною». Він знову замовк і став перед нею, спершись на стіл, втупившись очима в підлогу. «Чи, чи можете назвати його ім'я?» «Не думаю, що це потрібно» холодно відповіла Люція. «Ну, якщо це таємниця, з іронією зауважив він, ніякої таємниці. Я не зацікавлена розголошувати цього, бо це моя приватна справа». «Ви вважаєте мене пліткарем? Мені цікаво знати для себе і лише для себе». «Гаразд, я можу вам сказати. Я говорила про професора Вільчора. Він широко розплющив очі. «Як це?» Люція підвелася. «Ще хвильку!» – зупинив він її. «Ви хочете сказати, що кохаєте професора і станете його дружиною?» «Так, прошу, пана. І будь ласка, давайте на цьому закінчимо розмову». Коли вони поверталися до вітальні, саме запрошували до столу. У їдальній та сусідній кімнаті було шумно. Вечеря, як було заведено у цих краях, була надзвичайно багата. Господар, який сидів поруч з Люцією, майже нічого не їв, але Багато пивий був похмурий, марно, намагаючись вдавати задоволеного. Це привертало загальну увагу, бо особливо жінки з цікавістю поглядали на нього і переводили погляд на Люцію, здогадуючись, що між ними виникло якесь непорозуміння. Люція, рятуючи ситуацію, намагалася бути життєрадісною та жвавою, розмовляючи зі своїм другим сусідом. Після вечері вона знову запитала Вільчура, чи не краще було б їхати додому. Тепер вона справді дуже хотіла цього, але Вільчур, спостерігаючи її готовність до самопожертви, дуже категорично відмовився. «Я зустрів тут двох дуже цікавих чоловіків, і нам приємно спілкуватися», – запевнив він. «Завтра неділя, ми можемо собі дозволити ще кілька годин розваг». Оркестр знову заграв, і Люція знову танцювала майже без відпочинку. Вільчор у пошуках цих двох цікавих чоловіків зазирнув у їдальню, де прислуга була зайнята прибиранням зі столу. В кінці одного з них сидів самотній пан Юрковський і пив горілку. Вільчорові видалось, що він його не впізнав, бо зміряв його поглядом сповненим ненависті. Він, мабуть, був уже дуже п'яний, бо завжди ставився до Вільчура вкрай доброзичливо. Незабаром після цього вони знову зустрілися в малій вітальні. Оскільки у Вітальні відомий поціновувач мазурки пан Скірвоїн демонстрував свій незрівняний танець, тут було порожньо. «А, пан професор, як добре, що я бачу пана професора», – обізвався Юрковський. «Я хотів вам розповісти одну смішну історію». Він виглядав притомно, але деякі неточності у дикції видавали те, що алкоголю він випив забагато. Вільчор, розуміючи, посміхнувся. З радістю послухаю, хоча я зізнаюсь вам, що я не належу до знавців гумору. Юрковський підняв палець вгору. О, на цьому гуморі то, шановний професор, знається. Просто боки надірвати зі сміху. Ну, ну, кажу коханому професорові, боки надірвати. Більшу рудав, що зацікавлено. Я слухаю, слухаю. Отже, уявіть собі, уявіть, у мене є польовий наглядач. Порядний чоловік. Він давно у мене служить, у батька мого служив. Щось уже з років сорок, як він у нас польовим, дітей виховав і онуків дочекався. А якихось три роки тому овдовів. Розумієте? Увдовів? Я розумію, Лагідно підтвердив Вільчук. І професор вважає, все було б добре, але минулого року Деял його попутав. Він підходить до мене, цілує в руку і каже, що хочу женитися. Ви чуєте? Я хочу одружитися. З боже волів, ти, кажу я. Навіщо тобі женитися? Ти живеш з дочкою. Тобі не потрібна баба. Ти, старий хрін. А з ким же ти хочеш женитися? А каже, з Малгоською Лявончуковою. А Лявончук треба професорові сказати, бідняк з бідняка землі десятини, дві, трей, халупа повна дітей. Вони помирають від голоду. А та малгоська була непогана дівчина. Не раз мати її брала на роботу в саду, то я зауважив, що вона непогана. Тільки таке мізерне, худеньке дівчисько. Ну і побралися вони. Я там дав їм корову і думаю собі, ну що ж з того буде? Я чекав я недовго, дивлюся, на фільварку наймити з дівками все сміються, сміються, пальцями на польову тикають. Аж він і сам до мене приходить, просить зробити його нічним сторожем. Почав я розпитувати про причини, а він мені в ноги. Я можу знайти ніякої ради, повідає мені. Якщо мене вельможний пан не порятує, то щезнути доведеться. Я почав розпитувати А що уявляється? Що жінка його? Як тільки її трохи відгодував, наліво і направо з і стала бігати. Він у поле, вона до наймитів. А чи знає професор, що я йому на те сказав? Звідки ж я можу знати?» – Вільчур знизав плечима. «А я йому сказав. То все в порядку, дурнику. А що ж ти думав, що молодій жінці життя не треба? Що постійно на тебе риба старого дивитися буде і світу за тобою не бачити?» Хотів женитися, треба було собі брати таку стару бабу, як і ти, а не молоду дівчину. Такий закон існує в світі, що молоде тягнеться до молодого. Уже коли ти був дурним, то тепер терпи. Так я йому сказав. Він схопив професора за і, наблизивши до його обличчя, агресивно запитав Я мав рацію чи ні? Що, професоре? Я був правий чи ні. Вільчур зблід. Уже з половини розповіді пана Юрковського він зрозумів натяк. Спершу він відчув біль, потім йому стало соромно за людину, яка у власному домі дозволяє собі так негідно ображати своїх гостей. Тепер він зрозумів, що сп'яніння і зачіпка мали якусь серйозну причину. Ймовірно, Юрковський освічився Люцією і, отримавши відмову, повівся так, як не личило не тільки до гостинності, але й до звичайної пристойності. «Ну, професоре, поб'юсь об заклад на двох коней з бричкою, що ви б сказали те саме, чи не так? Ви ж лікар, і розумієте, чого вимагає організм, коли він молодий, а чого не може дати, коли старий?» Оскільки він тримав Вільчура за гудзик і бурсатися було важко, професор спокійно подивився на нього і сказав, «Ви занадто спрощуєте свої погляди, думаючи, що шлюб – це лише потреба організму». «Але й організму також», – наполягав Юрковський. «Нехай професор мені скаже, що та Малгоська мала робити. Ви скажете, що це аморально?» – погоджуюся з цим. «Але якби вона була більш моральна, що б зробила? Що? Отож втекла б від нього, кинула б його до і пішла б з іншим». А якби була такою безгрішною лілею, то залишилася б з ним і страждала б до самої смерті. Такий закон є у світі, професоре, і ніхто цього не змінить. Ось що. Вільчор ледве стримував себе. Натяк був набагато болючішим, ніж міг припустити його автор. Пригадалася у всій красі Беата та її втече. Професор раптом відчув себе невимовно старим. Втомленим і зневіреним він не ображався на Роковського. Він розумів, що ця людина переживає сама. Він мріяв лише про одне – якнайшвидше піти звідси. Скориставшися припливом гостей до вітальні, він вислизнув від господаря і вирушив на пошуки Люції. Вона танцювала у вітальні. Минула добра година, перш ніж він зміг перекинутись з нею кількома словами. «Як вам забава?» – спитав він. Вона тривожно глянула на нього. «Що з вами?» «Та нічого», – легковажно сказав він, – «я трохи втомлений, я вже відвик від великих вечірок, натопу та галасу. Тому може вже поїдемо додому», – запропонувала вона. «Якщо це вам не завдасть сильного болю, – зовсім ні», – перебила вона, – «зараз попрошу про коней». Пані Юрковська намагалася їх затримати, але нарешті піддалася. Вони навіть недовго чекали на коней. На дворі йшов дощ. Сидячи в відкритій брижці, вкриті каптурами бурок, вони не мали бажання розпочинати розмову і майже всю дорогу мовчали. Кожен з них був занурений у власні думки. Люція обдумувала освічення Ярковського. Знала, що зробила правильно, вона вважала його людиною милою і надзвичайно порядною. Ні в якому разі, навіть якби не кохала Вільчора, не стала б дружиною цього молодого чоловіка. Не лише тому, що він не відповідав і як тип а й тому, що вона була переконана у правильності своїх аргументів. Люди повинні одружуватися у своїй сфері, повинні одружуватися так, щоб інтереси однієї сторони були також інтересами другої. Він не міг мати поняття про її роботу, а вона про його. Просто вони б не знайшли спільної мови. Вони були б як двоє засуджених до співжиття – Наприклад, з тим же Кольським, хоча його й не любила, хоча їхні погляди часто були діаметрально протилежні, їй завжди було про що поговорити з ним не тільки тому, що він лікар, а й тому, що він виріс і працював у місті, що вони обидва черпали свої ідеї, уяви, уподобання, звичаї з одного середовища, з тієї самої культури. Вони не бачилися стільки місяців, їх розділила велика відстань і навіть інший спосіб життя, і все ж вони дуже часто листувалися між собою і... Завжди мали що сказати одне одному. А, наприклад, з професором. Чи могло й бути нудно з ним? Вона була впевнена, що розуміє кожен його погляд, кожен його рух. і здавалося, що він теж відчуває себе близьким, що він не бачить у ній ніяких для себе таємниць. Вони так довго були одне з одним, і кожна розмова з ним ніколи не перестає бути найбільшою насолодою. Заглядаючи в майбутнє, у майбутнє поряд з цим чоловіком вона не бачила попереду найменшої хмаринки. Вона не сумнівалася, що буде щаслива. Можливо, на якусь мить десь у глибині душі пробудилася дрібка жалю, що це майбутнє не буде рясніти такими подіями, як сьогоднішня. Однак тут же з'явилася розумна думка про те, що вона здатна на такі маленькі жертви, як відмова від танцю. Уже було зовсім темно, коли вони під'їхали до ганку лікарні. Вільчор у передпокої запалив лампу і перший помітив паперовий пакет, опертий на чорнильницю на столі. «Що це? Телеграма?» – сказав беручий пакет в руки. «Справді, це була телеграма, адресована Люції. Вона підійшла до лампи і відкрила її. Подивилася на підпис, телеграма була від Кольського. Поки Вільчор пішов оглянути лікарняну палату, Люція почала читати. Звертаюся до пані від імені дружини професора Добранецького з гарячим проханням. У її чоловіка виявлено небезпечну пухлину мозку. Стан майже безнадійний, мінімальний шанс на порятунок операція. Хірургічне втручання буде важке і складне. Добранецький не хоче цього робити, бо не вірить в успішний результат. Він заявив, що погодиться на операцію лише, якщо тільки професор Вільчур захоче це зробити. Люція потерла чоло рукою. Вона просто не могла повірити своїм очам. «Пані Добранецька благає вас, а я приєднуюсь до цього прохання, щоб ви вплинули на професора Вільчура, аби він не відмовив у допомозі помираючій людині. Вона знає, що не має права просити, що вона не заслужила такої прихильності, і професор Вільчур вважає її своїм ворогом. Тому через мене звертається до вас. Ми віримо, що ви не відмовите у допомозі. Чекаємо на відповідь телеграфом. Ольський. Люція зім'яла депешу в руці, но вона вдарила її, наче по голові обухом. Якась радість і водночас роздуми наповнили її думки. Ось як сама доля найтяжчим способом помстилася цим поганим людцям. Ось як сила вища наказала їм шукати допомоги і порятунку в людини, якій вони завдали стільки жахливих травм. «Ах, підлі, тричі підлі людці!» – думала вона. Знеможливо називали його знахарем, поширювали наклепи на нього, заявляли, що він повинен облишити хірургію, а тепер, коли загрожує смерть, як собаки скиглять про змилування. Професор увійшов до передпокою. Імпульсивно вона схопила його за руку. Він здивовано подивився на неї, в її очах світився тріумф, а щоки вкрили рум'янцем. Вона швидко дихала. Щось сталося?» – спитав він. Будь така збуджена. Так, так, сталося. Сталося, що, що повинно переконати вас у божественній справедливості. Ось послухайте мене!» Вона випрямила зім'ятий папірець і нерівним голосом почала читати телеграму. Слухав, а здивування його зростало. Коли вона закінчила, обує надовго замов. Вільчур стояв, опустивши голову. На його обличчі відбився глибокий смуток. Нарешті він підвів голову і тихо промовив. «Бог мені свідок. Я не можу. Як? Рак мозку? І така рука?» Він простяг уперед ліву руку, яка, мабуть, під впливом несподіваного враження затримтіла ще більше, ніж звичайно. «Як я з такою рукою? Це ж неподобство!» Але це нахабство, вибухнула Люція. Яке нахабство тих жалюгідних плазунів. Після всього того, що вони вам зробили, вони ще наважуються на хаби. Вільчур нічого не сказав. Заклавши руки за спину, він важкими кроками ходив кутка в куток. Я напишу Кольському, що здивована тим, що він узявся бути посередником. Крім того, він також просить мене бути посередником. Вільчур затримався перед нею. «Ви не можете звинувачувати його, пану Люціє», – сказав він. «Він не має забувати, що він перш за все лікар. І я лікар, він зобов'язаний не пропускати жодного, жодного способу порятунку пацієнта». «Навіть тоді, коли цей пацієнт злочинець?» – схвильовано вигукнула вона. Вільчур серйозно подивився їй в очі. «Навіть тоді, навіть тоді, прошу, пані!» Знову запала тиша. «Відійшліть йому телеграму, – обізвався Вільчур, – напишіть, що я не можу, що я не володію одною рукою, і телеграму треба відправити вранці, там чекають на відповідь, а тепер надобраніш, люції. нехай вам добре спиться». Вона, обіруч міцно, стиснула його руку. Коли за Вільчуром зачинилися двері, вона ще довго стояла нерухомо. Люція захоплювалася цією людиною. Зрештою, вона прекрасно знала, що до Бранецьких він мусив мати, якщо не бажання помститися, якщо не ненависть, то у будь-якому разі найглибшу огиду, цілком виправдану зневагу. Вони так ганебно його скривдили, хапаючись за бридкі засоби боротьби. Вони оплювали його добру славу, видирили в нього майно, змусили залишити посаду та покинути Варшаву. Ні, вона не знайшла б для них ані тіні милосердя, вона не могла б ні на мить забути про завдані кривди, бо знала, що вільчур також має їх пам'ятати, і все ж йому довелося навіть закликати Бога, щоб засвідчити щирість його відмови. І Люція мусила в ту хвилину придушити в собі ніби почуття радості, що злий випадок, про який вона пам'ятала, знадобився для того, щоб унеможливити порятунок того негідника без честі і віри. Професор сказав, що... Навіть злочинця слід врятувати. Так, так, але є злочини, є й такі злочини, які виключають милосердя. Схвильована цією подією, вона довго не могла заснути. Вона обдумала текст Депеші, яку завтра вранці вийшли. Вона хотіла написати це терпкими і болісними словами, але після роздумів вирішила, що це буде нелояльним по відношенню до Вільчура. Наступного ранку вона вирішила самостійно віднести телеграму до радолішок. Коли виходила з лікарні, зустріла посланця Сковалева на коні. У нього був лист від молодого дідича. Зі здивуванням виявила, що на конверті не було її прізвища, тільки професора. Це її заінтригувало. Про що міг писати пан Юрковський до Вільчура? Вона подала йому лист, навіть не питаючи про зміст. Вільчур мовчки відкрив конверт, прочитав його, і побачивши Люцію, яка чекала, знайшов необхідним пояснити. «А нічого, прошу, пані, це така дрібниця. Ми вчора говорили про певну справу, яку пан Юрковський вважав настільки важливою, що надіслав мені додаткову інформацію». Насправді лист виглядав так. «Шановний пане професоре, я вчора трохи перебрав з алкоголем і не був до кінця притомний». Здається, я дозволив собі розповісти вельми шановному панові якісь непристойні історійки. Не усвідомлюю, що мене ніщо не виправдовує. Дуже вас перепрошую, висловлюючи щирий жаль і прошу вас, пане професоре, не ображатися на мене. З найближчою повагою Вінцентій Юрковський. Розділ 15 Розділ 15 Відколи професора Добранецького привезли в клініку, весь коридор Б на другому поверсі був звільнений від пацієнтів, щоб забезпечити абсолютно тишу. Лікар, який входив сюди, а також прислуга, мали були надягати капці з войлоку і розмовляти лише пошепки. В останній палаті, де розмістили Добранецького, вікна були затягнуті заслонами і панував на півморок. Хворий не переносив світла і голосних звуків. Під впливом одного чи іншого у нього з'являвся страшний біль у черепі, біль який не можна було потамувати найсильнішими дозами пантопону чи морфіну. Вдень та вночі біля його ліжка чергували лікарі, крім них, тут годинами сиділа дружина професора. Як тільки вона йшла, хворий вимагав її присутності. Його стан одразу погіршувався, пульс слабшав, болі посилювалися, по щукам текли сльози, які доводилося постійно протирати. І раптом на його обличчі з'явився вираз полегшення. Це його неймовірно загострений слух розпізнавав її кроки в коридорі, які не могли розпізнати інші. Коли вона сідала біля ліжка, він брав її за руку, заплющував очі і або мовчав годинами, або шепотів ніжні слова про те, який кохає про те, що вона прекрасна, про те, що він живе заради неї, і що йому не буде важко розлучитися зі світом, тільки її не може і не хоче залишити. Іноді найчастіше вночі він не притомнів. Тоді у нього починалися судоми, які супроводжувалися блювотою, а потім з'являвся жахливий біль та навіжені марення. Пані Ніна була вічі. Ніхто з її давніх знайомих тепер не міг її пізнати. Нефарбована, будь-як зачесана, з великими синцями під очима. Вона ходила, мов навіжена. Якщо раніше вона виглядала напрочуд молодою, то тепер раптово постаріла. «Подивіться, як вона страждає, – говорили всі. – Оце кохання!» Вони помилялися. Пані Ніна страждала з іншої причини. Вона знала, які неминучі наслідки потягне смерть чоловіка. З моменту відходу вільчура з клініки вони... Покращили своє матеріальне становище, але не змогли погасити бодай частини своїх боргів. Для ніни смерть чоловіка дорівнювала злидням, злидням, за якими наступають втрата соціального статусу, комфорту, одягу, значення, краси та успіху. Небагато людей знали, що їй наближається сороківка. Завдяки необмеженим коштам і великим жертвам вона підтримувала свою красу, якою славилася із часів молодості. Тепер, коли вона стояла перед дзеркалом і охоплював відчий, вона добре розуміла, що більше не зможе розпочати нове життя, що смерть єжі означатиме кінець її кар'єри. Вона могла розраховувати на успіх у чоловіків, будучи доглянутою, вишуканою і затребуваною. Коли чарувала усіх своєю красою, жоден чоловік не зверне увагу на бідну, погано одягнену і змучену жінку. І коли вона пристрасним голосом наказувала чоловікові «Ти мусиш жити, ти будеш жити, то це також означало «Я хочу жити, а твоя смерть – моя смерть». За кошт клініки були запрошені найкращі вітчизняні та зарубіжні фахівці. Кожні кілька днів над ліжком хворого відбувалися довгі консиліуми, і ніхто не обнадіював, не міг цього зробити Пухлина під черепом повільно, але постійно зростала, стискаючи з вивини мозку. Кінець був лише питанням короткого часу. Останній консиліум заявив, що з огляду на розростання пухлини, операційне втручання було майже неможливе. Знаменитий американський лікар професор Коліман, який перервав свою поїздку на рів'єру, щоб поспішити до ліжка хворого колеги, сказав Добранецькому, коли той вимагав правди. Я б не взявся робити операцію, бо не вважаю її доцільною. Добранецький прошепотів. Я давно маю таку ж думку. Один шанс на сотню на сто тисяч, поправив Коліман. Того ж дня по обіді пані Добраницька, почувши вирок, прийняла рішення. Якщо є один шанс на сто тисяч, то слід спробувати оперувати. Вона до тих пір благала Колімана аж поки той не погодився. Я цілком переконаний, що операція не вдасться. Вона лише на тиждень чи десять днів прискорить смерть хворого. Однак, якщо ви так категорично цього бажаєте, я можу зробити. Лише сумніваюся, чи професор Добронецький згодиться. Він дуже добре орієнтується у своєму стані, і сам дуже хороший хірург, щоб не розуміти, що скальпель тут нічим не допоможе. Американець не помилявся. Усе було готово. Операційна була готова, коли пані Ніна почала вмовляти чоловіка погодитися на операцію. Він відмовився одразу і категорично. Ані благання, ані наполягання не допомогли. Навпаки, нарешті хворий роздратувався і з гіркотою запитав. «Ти хочеш відібрати ці останні кілька днів мого життя? Але ж є же, – мовила дружина. – Тебе вимотує перебування біля мого ліжка, і ти хочеш позбутися мене?» Звичайно, цим він закрив її рота. Вона замовкла, сиділа прибита і поникла біля його ліжка. Хворий спокійно провів ніч. А коли вона знову прийшла, вранці запитав. Чи професор Колімон поїхав? Ніна оживилася. Так, але має затриматись у Відні. Його можна повернути депешою? О, ні, ні. А після паузи додав. Є лише одна людина у світі, яка може врятувати мене. Але він швидше волів би мене вбити. Про кого ти говориш, Єже? Вона широко розплющує.